Stimați ascultători, vă spunem bun venit la încă o ediție a emisiunii discuții la Masa Rotundă. În seara aceasta continuăm dezbaterea noastră. De fapt, nu este o dezbatere, că este o frământare, o discuție pe care încerc să o am împreună cu Neluțu și Cosmin privitor la cultele eretice, la ereziile care circulă astăzi și iată că nu doar circulă, sunt oficializate. Vreau să vă precizez încă o dată că nu ne referim la astfel de oameni și se judecăm. Cred totuși că orice abatere de la Scriptură, de la Cuvântul lui Dumnezeu este periculos pentru om. Nu vorbim din cauză că ne credem superior, ci din cauză că astfel de erezii pot să ducă un om la distrugere pentru eternitate. Și intenția noastră nu este să ne afișăm mai bun decât alții sau că avem o părere mai bună decât alții. Intenția noastră este să ne uităm în Scriptură și să vedem ce spune Scriptura și să vă provocăm și pe dumneavoastră de asemenea să vă uitați în Scriptură și să analizați cu sinceritate Sfânta Scriptură și astfel Uh, voi, uh, sunt încredințat că nu vom putea fi judecați sau interpretați greșit, întrucât uh, ceea ce vrem să aducem în atenția dumneavoastră este uh, Sfânta Scriptură și interpretarea într-un mod corect a ei, adică tot cu Sfânta Scriptură. În seara aceasta, uh, alături de mine, Neluțu și Cosmin, uh, se pare că uh, din... Uh, trioul acesta care suntem aici în studio, vom trage tare tot de Cosmin pentru că el o vreme a fost provocat, a fost pasionat să studieze latura asta cultelor eretice despre motivațiile pe care le-a avut, ne-a mai spus el și cu alte ocazii, confruntându-se în familie cu un anumit caz, dar și pentru faptul că a trebuit să se documenteze pentru o anumită serie de mesaje. De aceea, în seara aceasta, continuăm cu cea de-a patra întrebare pe care o înunțam la început și anume dacă există vreo, nu știu, există o procedură, dacă există o șansă totuși să uh, scoatem pe cineva drag, să spunem că cineva din familie, uh, cineva din apropiați, cineva din frații din biserică sau surorile din biserică s-a dus spre un astfel de uh, curent. Uh, avem vreo șansă să vorbim cu astfel de oameni și să-i uh, trezim la realitate, să-i să convingem despre necesitatea să se întoarcă, nu neapărat la cultul la care a fost, ci să se întoarcă la Scriptură? Vă spun bună seara și eu. Este o întrebare grea și încercăm să dăm răspuns în seara aceasta la întrebarea dacă putem să restaurăm un om care a căzut sau a intrat într-o într prăligie eretică. Dar vreau să începem prin câțiva pași simpli. Și să, să parcurgem uh, chiar uh, anumite lucruri, anumite gânduri care par probabil în afara uh, întrebării și nu reprezintă neapărat un răspuns ferm la întrebare, dar o să vedeți că lucrurile se leagă într-un anumit, într anumit sens. Așa să privim și să ne reamintim ce am discutat și în emisiunea trecută și anume faptul că societatea modernă, biserica modernă a avut parte de oameni care au dus conceptul ăsta de evangelizare la un alt nivel. Și dacă o să privim spre biserica primară, o să vedem că evangelizarea personală acum avem parte de curente din acestea de evangelizare de masă. Acum în secolul 21, începând cu secolul 20, secolul 21, oamenii beneficiază de canale din astea de distribuție a informației mult mai diversificate da. și mai puternice decât erau în urmă cu 2-300 de ani și biserica folosește aceste canale. Întâi au început bisericile protestante, neoprotestante, bisericile acestea tradiționale, biserica catolică, biserica ortodoxă, cumva au, au evitat canalele astea, dar acum, în ultimul timp, vedeți că sunt foarte active și, în mod special, biserica catolică se folosește de canalele astea media în care vor să-și da. transmită mesajul. Și prin astfel de canale venea Evanghelia spre, spre oameni și conceptul ăsta de evangelizare a fost dus la uh, evangelizare de masă, s-a început în biserici mari, apoi pe, în săl de cultură, în, uh, pe stadioane. stadioane, apoi a început prin televiziune în care puteau să... Da. Conceptul al, de teleevanghelist. evangelist. Și nu cred că e rău să te folosești de toate posibilitățile pe care ți le lasă Dumnezeu ca să vestești cuvântul Lui. Dar totuși, cred că metoda reală și cea mai bună de evanghelizare a fost evangelizarea pe care o găsim și Noul testament și anume evangelizarea individuală și personală. Categoric. Evanghelizarea care transformă oameni, care e autentică, în care omul poate să vadă trăirea celuilalt care îi propodește cuvântul dacă ceea ce spune îi în concordanță cu realitatea din viața lui și atunci lucrurile astea au, au valoare. Și uh, cred că evangelizarea sau modul prin care poți să-i aduci pe oameni la Hristos E exemplu personal În care îi spui unui om clar Asta a fost viața mea, asta am făcut, acolo am fost Asta a făcut Hristos pentru mine și am ajuns în punctul ăsta Îl vezi și tu, îi clar, îl vezi în viața mea, nu-l pot ascunde Și nu atunci lucrurile în sunt foarte fel. clare Acum, uh, problema la noi e felul următor Nu mai facem evangelizare nici de masă, nici personală, ne frică de, de lucrul ăsta și cred că punctul vulnerabil din viața fiecărui creștin în mod special neoprotestant e faptul că apare discrepanța asta între ceea ce spunem și ceea ce suntem în realitate. Și știind lucrul ăsta, atunci ani foarte greu să mai facem evangelizare, să vorbim altora despre Hristos, în primul rând prin viața noastră și apoi prin cuvintele noastre, pentru că știm că e ruptura între ceea ce spun și ceea ce sunt în, în realitate vedem că încă din uh, biserica primară uh, oamenii erau chemați la, la, la a evangheliza. Și vedeți, vedeți că evanghelie este, vine din cuvântul grecesc care tradus ar fi vestea bună. Și într-adevăr lasă să ne chemați să ducem uh, vestea bună. Uh, și uh, chiar și termenul de a predica vine de la cuvântul uh, grecesc, evangelizomai care înseamnă a publica sau a declara peste tot Evanghelia. Asta e punctul, punctul de plecare a fiecare dintre noi și știm și ne uităm în viața noastră, în viața fiecare dintre noi și lucrurile astea nu le mai facem și nu mai sunt o prioritate pentru noi. Acum s-a transformat cumva și asta, evanghelizarea asta a dusă spre clerici, păstori, preoți, învățători, evangeliști și cumva noi ne, ne ascundem în spatele banilor pe care îi dăm spre biserică. Da. Instituționalizăm cumva evanghelizarea. Noastre și lăsăm a, toată povara asta evangelizării pe astfel de oameni. Și nu-i corectă. A, lucrurile care le găsim în Nou Testament, în Biserica Primară, sunt cel puțin trei aspecte pe care le găsim la toți cei care au dus mesajul Evangheliei. Dacă ne uităm la Pavel, dacă ne uităm la Petru... A, Însă găsem cel puțin trei lucruri în comun, în comun și anume, în primul rând, l-au cunoscut personal pe Hristos cel Înviat și sunt multe versete în Scriptură care vorbeze despre lucrul ăsta și la Pavel și la Petru. Apoi, în al doilea rând, un aspect important e că au fost umpluți de Duhul Sfânt și, al treilea rând, au ascultat de porunca apostolilor și au mărturisit în mod, în mod public. Gândiți-vă doar la predica lui Petru de Rusalii. Uh, câtă putere a avut și ce transformare în viața lui de la omul fricos, la omul care a fost în stare să mărturisească în fața a mii de oameni da. uh, mesajul Evangheliei. Și apoi, iarăși, un lucru important, mesajul Evangheliei foarte, e foarte clar. Și verset, sunt multe versete care, uh, în doar câteva cuvinte, uh, cuprind tot mesajul, mesajul Evangheliei. Uh, Gândiți-vă doar la 1 Corinteni 15, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Versetul ăsta e important pentru fiecare dintre noi și în momentul în care putem să avem o dispută cu martirile Jehova sau cu Mormoni sau alte religii eretice dar aici e important de menționat religii care totuși sunt ancorate cumva în Scriptură sau Cred, cred în autoritatea Scripturii. Dacă, da, dacă o, o avem, Dacă o să avem o dispută cu un islamist sau da, uh, hindu, deci aici nu mai, nu mai putem să plecăm de la, de la punctul ăsta în care uh, lucrurile trebuie, trebuie luate din alt punct. Dar dacă sunt din cei de orientare creștină, uh, atunci uh, sunt versete de la care putem pleca și ăsta e un verset important, 1 Corinteni 15, 3-4 pentru că vorbește despre Hristos. Dacă ne uităm la toate scrierile lui Pavel, Hristos e definit ca și Dumnezeu întrupat, un lucru de la care putem să plecăm. Apoi a murit pentru păcatele noastre, se vorbește despre ispășirea noastră după Scripturi, faptul că uh, Hristosul este cel prorocit de Scripturi. Da. Apoi a înviat a treia zi, faptul că a înviat în trup, care așa și un adevăr uh, important. Uh, și tot, tot uh, după Scripturi. Faptul că în Scripturi, în proroci, confirmat da. că lucrul ăsta trebuie da. să se, să se întâmplă. Și deci, uitați, doar, doar într-un verset scurt, Pavel își afirmă niște adevăruri scripturale importante pentru fiecare dintre noi și la care putem să plecăm în momentul în care avem o discuție cu uh, cei de la uh, martirul Hova, de exemplu, sau de la mormoni. Uh, deci, faptul că noi trebuie să evangelizăm și noi nu mai facem lucrul ăsta, atunci... Dumnezeu cumva uh, ne atacă exact în punctul în care noi suntem vulnerabili și probabil prin extensia sau uh, culturile astea care devin din ce în ce mai uh, pronunțate și mai vizibile în mijlocul nostru ce mai și, și au mai, din ce în ce mai mulți adepți. Uh, cred că Dumnezeu cumva vrea să ne amintească că fiecare dintre noi ne-am uh, uitat și nu mai suntem atenți la menirea la care la care el le-a chemat. Importantă mântuirea fiecarea dintre noi, important faptul că uh, l-am cunoscut pe Hristos, dar nu e suficient. Dacă nu reușim să ducem mai departe mesajul acesta al Evangheliei, în primul rând pentru cei dragi nouă și apoi pentru comunitatea unde suntem, pentru prietenii noștri, pentru cei de la locul de muncă, nu ne-am nu, nu ne atins menirea și nu, nu cunoaștem uh, în esență Întregul mesaj al mântuirei de care am avut parte. Dacă îl ținem doar pentru noi, suntem egoiști, Nu cunoaștem din dragostea Lui Hristos. Acum, eu nu vă spun lucrurile astea din prisma unui om care face lucrurile astea. Sunt frământele mele, la, la fel cum sunt și frământele fiecare dintre noastre și știu că e mult de lucruri. Dar mă rog și stă înaintea Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să, în primul rând, să îmi curățească viața și să pot să am o viață curată, să fie o mărturie care să, fie, să coincidă cu, cu viața mea, pentru că de aici pleacă. Dacă nu am legătura asta între ceea ce spun și ceea ce trăiesc, atunci degeaba, degeaba spun, pentru că s-ar putea să fie exact contrarul și în loc să le îndrept privirea oamenilor spre Hristos, le crez repulse și faptul că predic o, o falsitate prin viața mea. Deci, primul, primul rând, în primul rând, sau rugăciunea pentru viața mea și pentru viața fie dintre noi, e ca uh, să încercăm să trăim din ce în ce mai curat, la standardul la care Hristos ne cheamă și să facem diferență, să fim lumini în, uh, în lumea în care, în care Dumnezeu ne-a pus. Uh, asta fi un preambul. Uh, o să las uh, și pe Neluțu ca să nu mon monopolizez discuția din seara aceasta, și o să revenim cu alte aspecte în continuarea uh, primului punct pe care am vrut să-l uh, subliniez Faptul că uh, noi nu mai facem ceea ce trebuie să facem și vin alții și fac uh, exact cu armele noastre, cu armele care câștigam pe oameni pentru Hristos, fac exact... Uh, sau îndreaptă oamenii spre erezii, spre lucruri neadevărate, spre învățături false și asta este primul păcat pe care îl avem fiecare dintre noi. Deci o prima concluzie care aș putea să o trag de aici este că ar fi bine să ne ducem, să ne luăm armele din cui, să le lustruim, să le verificăm și să ne pregătim să luptăm cu ele. Neluțu? Da, să ne luăm armele din cui, să le lustruim și să le punem înapoi la loc. <laughs> Arată vă, mai bine ilustruite, nu? Vă spun și eu bună seara. M-am gândit la un aspect în timp ce vorbea Cosmin și punctul de plecare în emisiunea noastră ar putea fi unul chiar ceva de genul acesta. Domnule, de ce să te zbați atât de mult să, să aduci niște argumente în fața altor oameni? Pentru că așa cum tu ești sincer și crezi cu sinceritate, probabil că așa și alte persoane cred cu sinceritate. Și până la urmă întrebarea se pune, domne. Chiar e necesar demersul tău pentru că tu ai credința ta, celălalt are credința lui. Da. Am auzit cu toții spus ne închinăm toți înaintea acelui înaintea acelui Dumnezeu, ba mai mult, voi creștini aveți același Dumnezeu ca și noi musulmanii. Toate chestiunile astea, pe lângă faptul că nu se potrivesc, pentru că, apropo, Dumnezeul creștinilor nu este același cu Allah cel al musulmanilor. Toate aceste chestiuni uh, uh, ne duc cu, cu gândul în, într-o direcție și anume necunoaștere. Necunoaștere. Ca să poți uh, să faci ceea ce zicea Cosmin, să evangelizezi pe cineva, trebuie mai întâi să cunoști, să cunoști propria ta identitate spirituală și trebuie să cunoști identitatea spirituală și a celui cu care vorbești. De ce, de ce să să facem tot felul de discuții contradictorii, de ce să ne aducem contra unii altora. E foarte simplu, dar nu știu cât de eficient să vorbești cu cineva care îți împărtășește părerea. E, cum să zic eu, atât de ușor încât nu, îți, nu, nu te solicită mental prea mult, pentru că dacă eu spun banana asta are coaja galbenă și celălalt îmi va spune, da, are coaja galbenă, deja putem pune punct discuției noastre, mergem, amândoi, mergem amândoi fericiți acasă, fiecare știm că am avut dreptate. Bun. Dacă eu spun, banana aceasta are coaja galbenă, iar celălalt vine și spune, da, are ea coaja galbenă, dar e un pic cam verzuie, știi, nu e suficient de coaptă. Deja se naște, se naște o discuție, există un anumit potențial și multe lucruri de-a lungul istoriei s-au născut tocmai din anumite polemici, dar atenție nu polemicile care sunt prezentate la televiziune în ziua de astăzi, polemici care nu vor să scoată decât, sau cel puțin asta este părerea pe care o am eu, vor să scoată în evidență parcă tot ce este mai murdar și mai urât în om, nu astfel de polemici Polemica sănătoasă este cea care îți spune sub semnul întrebării crezurile care te face să gândești, care te face să raționezi, care te face să, să, să meditezi asupra locului în care te afli, să vezi care sunt argumentele tale, cât sunt de pertinente. Întrebările pe care ți le aduc alții îți stimulează gândirea și te fac să te gândești ceea ce crezi tu este corect? Pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi? Așa m-a învățat mama și tata? așa trebuie să creadă poporul nostru pentru că este de o anumită origine. Da. Mă gândesc dacă m-aș fi născut într-o familie hindusă, aș mai fi fost eu creștin. Dacă așa m-am născut, așa, dacă eu m-am născut așa într-o națiune, da, creștină, cum se numește, străbunii ea, mei au fost așa. mei așa. Atunci, hindușii, de ce să fie blamați? Ei așa s-au născut, nu? Da. Deci, Întrebări de genul acesta și polemicile pertinente, mă refer la cele... Constructive. Da, astea au un caracter constructiv. Pentru că ajung eu să-mi pun niște întrebări cu privire la ceea ce cred eu. Dacă eu nu cred că este corect ceea ce cred eu, nu voi avea puterea să stau în fața argumentului alte persoane. Da. Cu atât mai puțin, dacă eu nu sunt convins Că am gânduri bune și corecte, nu voi putea să îl influențez pe altul să gândească bine. Și atunci asta se pune, întrebarea asta se pune, am eu un fundament solid, cred ceea ce cred, pentru că așa am fost învățat să cred, sau chiar cred cu adevărat? Știți, de multe ori ne întrebăm unii pe alții, măi tu ce faci? Crezi că astăzi o să plouă? Da, cred că o să plouă și acel cred este. i s-a denaturat sensul cred, nu mai este da, cred, cu toată inima mea, ci mă bănuiesc. Este ca în situația bănuiesc. în care oamenii s-au hotărât într-un sat să fac celebrele rugăciuni pentru ploaie și s-au strâns toți și singurul care și-a luat un au a fost un copil. Exact, exact. Deci, pe mine personal chiar m-a pus pe gânduri chestiunea asta de o anumită perioadă de timp. Cred că o să plouă? Da, cred că o să plouă. Adică bănuiesc. Aș mai vrea să mai uh, atrag atenția încă unui uh, asupra încă unui aspect. Vorbea Cosmin despre metodica adoptată, metoda adoptată de Biserica Primară, cea de evangelizare personală. Există, un, există o vorbă în popor care zice Perpedes apostolorul. Apostolii mergeau pe jos. Și eficiența lor este una care ar trebui să ne dea de gândit. M-am gândit de multe ori asupra acestui aspect. Avem posibilitatea internetului, avem posibilitatea de a călători foarte repede și astăzi să fim în România, mâine să fim pe un alt continent. Avem posibilitatea de a avea resurse, de studiere, de citire, de lecturare, de uh, mesaje audio-video. Avem o, o sumă niște de... Nu no, Mai nu am văzut chiar uh, predicile hologramă în care un pastor predică în două biserici în același timp, proiectând hologramă pe, pe podiumul celelalte biserici. Și totuși, cu, cu tot ce ne este pus la dispoziție din partea tehnologiei și a lui Dumnezeu, suntem parcă atât de ineficienți. Gândiți-vă, apostolii mergeau într-un mediu păgân. Oamenii nu știau despre Dumnezeu, despre Hristos, despre Duhul Sfânt. Și totuși avea un succes atât de mare. Care era, care era chestiunea din spate? Poate că acum ne este mai greu, m-am gândit și la aspectul ăsta, poate că nu este mai greu cum aș putea să spun unui om de o altă religie, ca să zic așa, da? să zic, eu fiind baptist, să mă duc să-i spun unui ortodox tu trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos și eu m-am replicat, eu cred în Domnul Iisus Hristos n-am probleme, de ce? de ce vii la mine și de ce îmi spui un asemenea lucru bine, nu zic acum ortodoxia ar fi un cult eretic, mm -hmm. dar am dat un exemplu uh, oare nu cumva faptul că suntem parte dintr-o națiune, așa zis, creștină ne îngreunează în loc să ne înlesnească munca? Oare nu, nu este asta un impediment? Poate că mai, mai degrabă aș avea uh, succes sau Dumnezeu ar fi predicat cu mai mare putere într-un grup de bantustanezi? Îmi pare bine că ai ridicat uh, mingea la fileu și o să vedeți în expunere că încercăm să dăm un răspuns la lucrul ăsta. Așa cum am spus înainte, uh, vedem că metoda nou-testamentală a primulor ucenici a fost de a, aduce de a aduce cuvântul Lui Dumnezeu vestea bună din loc în loc și vedeți, mesajul lor a fost însoțit și de semne făceau lucrări prin puterea Duhului Sfânt inclusiv împărați, Rod Dregător, Festus da. au fost impresionați de puterea mesajului Lui Dumnezeu și oamenii ăștia pe jos au cucerit Imperiul Roman 2-300 de ani vântul Lui Dumnezeu a ajuns în tot Imperiul Roman. Și ce e ciudat acum, cu toate mijlocele noastre moderne, discutam înainte de misiune, faptul că foarte multe biserii se închid, făceam așa noi niște speculații cu privire la timpul în care Europa va mai fi creștină, cam cât timp uh, estimam noi, e ciudat că lucrurile sunt exact invers. Ei nu aveau resurse și totuși au reușit în câtea 100 de ani să... Adică da. creștinismul în tot, în tot imperiul Roman și chiar mai mult decât atât și noi în decurs de câteva sute de ani acum reușim să, să, dispărem. să dispărem din Europa ca și creștini și aici nu vorbesc de o religie sau de un cult vorbesc de uh, esența creștinismului Oameni din, care chiar îl cunosc și îl experimentează pe Dumnezeu Și de. aici vedem uh, cumva uh, faptul că Cultele eretice speculează lucrul acesta și folosesc metodele nou-testamentare de răspândire a mesajului creștin. Și ce e important, încearcă să câștige nu neapărat din cei care nu cred, din atei, din alte culturi. Iese îndreaptă spre creștinii care sunt bisericile romano-catolice, ortodoxe, protestante, neoprotestante și în mod special targetul lor sunt astfel de oameni, astfel de oameni care sunt nemulțumiți da. și așa să vedem care ar fi motivele pentru care un astfel de mesaj ajunge să, să fie așa de profund și de luat în seamă de mulți creștini. În primul rând, vedem cumva a judecata ciudată, dar totuși dreapta lui Dumnezeu asupra Bisericii creștine, din cauza letargiei în care zace de câțiva zeci de ani. Uh, și judecata asta constă în faptul că el îngăde ca uh, forțele Întunericului să aibă succes prin metodele Luminii, prin metodele Nou Testamentare. Apoi iarăși un lucru important, și aici vreau să sezizez ceea ce a întrebat și Neluțul înainte, uh, faptul că Mulți creștini nu au acceptat marile doctrine ale Bibliei fără să le studieze în profunzime. Nu îndeplinim cumva mesaj din 2 Timotei 2 cu 15 care spune pentru a se arăta oameni încercați de, Dumne de Dumnezeu, lucrători care nu au de ce să se rușineze împărțind drept cuvântul adevărului nu mai cunoaștem cuvântul adevărului ni se servesc niște adevăruri și vorbeam aici de națiune creștină de uh, aspecte creștine dar câți dintre noi, indiferent de religia din care facem parte, ne mai cunoaștem uh, crezul uh, știm de ce credem uh, de ce credem în Trinitate în Dumnezeu Fiul în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul Sfânt uh, și pe fondul acestei necunoștințe a noastră, chiar dacă afirmăm că suntem creștini, atunci în momentul în care vin, vin uh, cei de la cultele eretice și plasează câteva versete scoase din context cu referințe biblice ești... Uh, la pământ, nu mai reușești să, să ieși din lupta asta inegală. Da, ești pentru că s-ar putea ca acea persoană care vine să prezinte lucrurile într-un mod mult mai clar și convingător decât, decât anterioara care da. ți-a prezentat o altă variantă. În consecință, tu nu ai o credință. Pur și simplu, tu ai crezut ce ți-o servi, primul și acum crezi ce servește al doilea. Și în plus de asta au avantajul că ei practică chestiunea asta și o duc până la... Da, ei chiar o cred. Da, dar plus ei știu să-și aducă argumentele astea poate în fiecare zi sau destul de uh, periodic, ca să zic așa, spre deosebire de noi care nu o facem deloc. Da. Atunci el poate să spună despre uh, erezia lui, despre ideea lui, dar tu nu poți aduce argument pentru că tu niciodată nu ai stat să te gândești, hai să spun altuia despre Hristos și acela să spună întrebare, să spună, tu de ce crezi în Hristos? Păi știi eu, pentru că nu ai așa argumente. Așa, da, pe când da. acela practică argumentația. Da, da. Uh, și aici trecem la următorul aspect, următorul punct. În al treilea rând, creștinul de rând știe ce crede, dar nu este capabil să explice pe bază scripturii de ce crede. Și aici vreau să vă dau un exemplu personal. În momentul în care am avut o astfel de dispută teologică și am, am fost clar pus în inferioritate și dădeam din colț în colț, primul lucru, mi s-a recunoscut lucrul ăsta, am început să am îndoieli în, în mintea mea. Erau lucruri care le știam, dar nu aveam suport, nu avem suportul. Și am făcut următorul următor lucru pe care vi-l recomand fiecăruia dintre, dintre noi. Am luat... Scriptura, dincolo de tot ceea ce am fost învățat, dincolo de tot ceea ce am știut. Acum sunt și o grămadă de resurse. Dacă sunteți mai în vârstă și nu despuneți de resursele astea, apelați la un nepot, la un, la un copil uh, și încercați ceea ce vă spun în momentul următoare. Am luat uh, pe Biblia uh, de pe mobil și am luat despre Dumnezeu, toate versetele care vorbesc despre Dumnezeu. Și le-am luat la rând, Într-adevăr, îți cere foarte mult timp, da. e o chestie de amvergură, dar te ajută foarte mult. Am luat tot ce scrie Biblia despre Dumnezeu, după ce am luat tot ce scrie Biblia despre Isus Hristos, după ce am luat tot ce scrie Biblia despre Duhul Sfânt. Și știți ce? care a fost uimirea mea? În momentul în care am luat toate versetele astea și le-am trecut prin filtru minții, mi-am dat seama că cei care au conceput crezul de la Nicea, au prins toate adevărul astea și le-au sintetizat într-un într mod extraordinar. După aceea am început să, mă, să caut informații despre crezul de la Nicea, pentru că aici era punctul în care, cum am avut o dispută cu o anumită persoană și mi-a spus că crezul de la niceea este o falsitate, deși punctul de plecare pentru fiecare biserică creștină, indiferent de denominațiunea din care face parte cumva asta e, asta e punctul comun pentru fiecare dintre noi și când am luat și am văzut că oamenii au stat în post o săptămână că au fost episcopi și din, din tot bazinul mediteranean în care au fost dispute teologice foarte aprinse și până la urmă au ajuns, fiecare a venit cu pasaj din Scriptură, l-au pus cap la cap și au definit crezul acesta Lucrul astea mi s-au întărit foarte mult în minte și atunci nu am mai avut nevoie de uh, ceea ce spune de manual de teologie pentru că știam ce spune Scriptura și am înțeles lucrurile astea uh, sub alt aspect și m-am bucurat de faptul că uh, nu am fost înșelat perioada asta ci adevărurile începătoare sunt cele care uh, reprezintă baza și fundamentul pentru, pentru fiecare dintre noi. Deci un lucru pe care vi recomand fiecare dintre noastre înainte de a intra în discuții cu oameni de genul ăsta, cu oameni care aduc zi ei să ne cunoaștem noi ceea ce credem și nu, nu prin ceea ce am fost învățați într-o predică duminica, dimineața sau după masă sau și, și după masă și dimineața. Și cei care să ne avem de scripturi și să vedem uh, lucrurile astea. Acum, în ultimul timp, uh, împreună cu soția, ne-am... Uh, Îndreptat spre uh, cărți de apologetică, foarte, foarte bune, în care îți fundamentează și ți se așează lucrurile într-un mod extraordinar. Și atunci poți să dai răspunsuri la multe întrebări care sunt puse pe baza învățăturii pe care o acumulez. Uh, noi uh, credem că principalii vinovați sunt păstorii și preoții, dar... Uh, Cred că fiecare dintre noi suntem vinovați pentru, pentru lucrurile care se întâmplă, pentru faptul că nu mai stăm lângă lângă scriptură și atunci suntem puși în dificultate. Uh, un, alt, un alt aspect uh, noi am neglijat responsabilitatea de a proclama evanghelia, uh, evanghelia lui Hristos și constatăm cu toții că bisericile sunt tot mai goale, mai special pe tineri, îi ne interesează, ne interesați de de lucru ăsta. Uh, vedem că sunt biserici care deja se închid duminică după amiază programul de la biserică nu mai, nu mai pușcă cu programul de la televizor, cu picnicul, cu dorința de a fi împreună, de a socializa și ne pierdem tot mai mult din amvergură și din puterea de, de a proclama pe, pe Hristos. Și principalii vinovați suntem noi. Deci și în disputele astea cu cultele eretice, suntem slabi pentru că vrem să fim slabi și nu vrem să fim puternici și nu vrem să ne apucăm da. de... Până laudică degeaba am aruncat vina pe păstori, că discuțiile cu cei care ne bat la ușă, noi trebuie să le purtăm. Da. Deci nu ce ar putea să ne, să ne oblige să învățăm ceva păstori. este obligația noastră a fiecăruia să ne apropiem de Scriptură, într-adevăr. Și așa să mergem acum pe niște lucruri mai concrete. Am discutat cumva cadrul în care... Uh, intrăm în uh, modul ăsta de, uh, uh, de a face evanghelizarea, de ce e importantă evangelizarea, cine trebuie să facă evangelizarea, și dacă, următoarea întrebare care se pune, dacă putem să facem evangelizare cu uh, cei din cultele eretice. Acum, important și lucru pe care l-am spus și înainte, uh, oamenii ăștia vin spre noi. Noi uh, Știm, sau ce puțin fiecare dintre noi care am avut experiențe cu ei, de multe ori am fost înfrânți și trebuie să plecăm de la, de la adevărul ăsta. Am fost înfrânți, am fost frustrați, am fost încurcați de pantătenerii noștri de dialog pentru că ei veneau cu lecția făcută și noi eram puși în, în inferioritate. Și din perspectiva asta ne teamă să mai intrăm în cu da. ei. Știind că am fost înfrânți prima dată, următoarea dată când vin spre noi, primul lucru pe care îl facem, mai bine nu răspundem, mai bine le spunem, îi uh, repezim, mai bine alungăm din, uh, din fața noastră. Uh, și asta ar fi prima explicație, faptul că am fost înfrânți prima dată. A doua, uh, al doilea lucru pe care vreau să-l menționez și are important, uh, suntem învățați chiar și de păstori sau de preoți să nu intrăm în contact cu astfel de oameni. Și ni se dă textul din 2 Ioan 10 în care... Se spune, dacă vine cineva la voi să nu, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu primiți în casă și să nu-i spuneți bun venit. Acum, învățătura asta e puțin scoasă din context, pentru că dacă ne referim la ceea ce a spus Ioan, e vorba despre învățătura dată Doamnei, Bisericii. Și tradus versetul ăsta ar fi, nu i lăsați pe cei care știți că au învățătura eretică, nu i lăsați să propovădească mesajul da. ăsta de la biserică, de la învonul bisericii, deci sunt două lucruri diferite, dar pe de altă parte gândiți-vă la aspectul, uh, nu <gângânt> mai poftești pe nimeni în casă, dacă instalatorul care vine să-ți repare instalația defectă, îi, îi, îi, îi martor, îi. stai să întrebi, stai să văd... Îi faci retic, rece, fișa dacă, la, ușă, la ușă. Dacă ești eretic sau nu ești eretic, nu, deci nu, nu așa se pune, se pune problema. Deci ăsta e un al doilea aspect care ne împiedică cumva să intrăm în evangelizarea cultelor Oamenilor eretice. eretice da. Și... Noi avem dreptate când presupunem că membru unui cult eretic are anumite cunoștințe practice despre Biblie, Cunoștințe pe care, așa cum am spus înainte, noi nu le avem. Dar nu vinovazi ei, ci vinovați suntem fiecare dintre noi. Că nu, nu mai... Am lăsat cumva învăzăturile scripturii la un anumit nivel și n-am mai mers dincolo de, de asta. Ne-am mulțumit cu ceea ce ni s-a uh, provăduit de la voane sau de la... Uh, de diverselor biserici. Dar noi trebuie să știm că Isus Hristos a murit pentru toți oamenii, și eu am trăit cu 16, e foarte clar pentru fiecare dintre noi și cunoaștem versetul ăsta. Printre toți oamenii cred că se numără și cei care s-au îndepărtat de adevărul scripturii. Niluțu vorbea înainte despre banană. Ne uităm la un fruct și exemplu ăsta e bun, vedem că e galben și spune că e galben. Dacă vine celălalt și spune, știi, are și o tentă verzuie, da, probabil putem să vorbim aici despre diferențele care apar între biserici legate de teologii care nu schimbă destinul unui om sau nu sunt extrem importante. Botezul, botezul cu Duhul Sfânt... Lucruri de, de genul ăsta, care unii le văd într-un sens, unii le văd în alt, dar nu, nu creează dispute sau nu uh, creează diferențe. Nu e diferență pe o, chestii o, fundamentale, o, de o, doctrină. Da, deci sunt, sunt lucruri de, de nuanță în care fiecare le înțelege și are argumente. Dar când vorbești de uh, divinitatea Domnului Iisus Hristos sau... Uh, Lipsa de umanitate, domnul Hristos deci acolo saltă lucruri și alte aspecte. Și atunci a spui, știi, banana asta e roșie. Și atunci singurul lucru pe care poți să faci, ce, la, ce ne, la ce ne raportăm? Chemăm pe cineva din exterior să spună, banana e galbenă sau e roșie? Deci, de tentă, hai să mai, mai stăm la discuții, de -a când a un lucru care e clar nu e adevărat și lucrul despre adevăr l-am definit în emisiunea trecută și cred că e clar pentru fiecare dintre noi. La un moment dat, Domnul Isus, într-o argumentație pe care o avea cu saducheii, vine și le spune următorul lucru. Și asta putem să o vedem în Evanghelia după Matei, în capitolul 22. Domnul Isus le spune așa, ca și o concluzie. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Aici era o argumentație cu privire la înviere și la perspectiva pe care saducheii o aveau asupra uh, învierii, de remarcat faptul că Domnul Isus nu s-a dat în lături de la o argumentație. Vedem aici o, o discuție în contradictoriu, ca să spun așa, saducheii nu credeau că, este, că există înviere, Domnul Isus o afirma și bă, în cele din urmă avea să o experimenteze practic, um, deci, Domnul Iisus ne-a lăsat un exemplu. Nu, nu vă feriți de argumentări. Am, stabil, am da. vorbit mai înainte despre argumentarea care te poate așeza, argumentarea care, dacă ești cinstit cu tine însuți, te duce înspre studiu, înspre aprofundarea cunoștințelor, în așa fel încât să știi pe ce fundamente afli. Dar Domnul Iisus ridică și un mare semn de avertisment. Vă rătăciți! Ăsta este pericolul! De ce? Pentru că nu cunoașteți, nu cunoașteți Scripturile, nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Aici este un pericol, oameni buni. Uh, vă este teamă să vă lansați într-o discuție în contradictoriu cu membrii unor alte culte, indiferent că sunt mormoni sau sunt martori al lui Jehova, poate cine știe, peste câtă vreme cu musulmani. Uh, ați auzit cu toții de. Uh, pilda struțului da, cel care neagă realitatea din jurul lui bagă capul în pământ și crede că este la adăpost fără să știe că doar o mică parte din, din trupul lui este ascunsă, restul totul, totul este la vedere asta se întâmplă și cu noi putem să avem pe cineva care să ne bată la ușă, să ciocănească în ușă și după ușa încuiată noi să stăm și să ne vedem mai departe de viață dar lipsa noastră de cunoaștere Lipsa cunoștințelor noastre, uh, un fundament fragil, îl vom avea noi înșine. Oamenii aceia pot să ciocănească la ușă și să meargă mai departe. Dar noi rămânem cu da. problema noastră. Ne rătăcim, asta spune Domnul Isus că ne suntem într-un mare pericol, ne paște un mare pericol. Dacă nu cunoaștem scripturile, dacă nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu revelată în aceste scripturi, pericolul nostru este acesta de a ne rătăci. Astăzi, în loc să aducem o argumentație în fața celor care sunt eretici și să le stimulăm lor gândirea, noi ne punem în pericolul ca peste o anumită perioadă de timp să ajungem în acea stare din cauza necunoașterii. Da. Pentru că astăzi nu știi să argumentezi și mâine te va convinge. Astăzi nu știi să-i spui de ce Domnul Iisus Hristos este Mesia cel întrupat care a fost răstignit, a murit și a înviat pentru ca noi să fim iertați, da? astăzi nu știi să-ți duci argumentația, iar mâine vei crede că Domnul Isus a fost doar un bun profet. Împreună cu profeții Vechiului Testament, așa cum zic și musulmanii, a fost unul dintre oamenii extraordinari, dar atât, un om se neagă dumnezeirea lui, divinitatea lui. Dar și Sau... aici am sau alții pot să nege umanitatea Lui și să spună alte, alte aberații. Da. Pericul pe care Domnul Iisus îl, îl ridică în acest, în acest context e, cred că, unul destul de clar. Ne rătăcim dacă nu cunoaștem Scripturile, pentru că atunci nu cunoaștem nici puterea Lui Dumnezeu. Și asta e lucrul de la care trebuie să plecăm fiecare dintre noi. Iarăși un, un adevăr pe care l-am enunțat înainte, dacă considerăm că Cuvântul Lui Dumnezeu e cel care are autoritate în viața noastră, chiar dacă ne se pare imposibil ca să ne apropiem de un adept al cultului eretic și să îi privirile și viața spre adevăratul Hristos, totuși noi suntem chemați la, la lucrul acesta. Și un prim lucru de la care putem să plecăm, și ăsta îl știm fiecare dintre noi, l-am sisizat, l-am observat în viața adeptilor cultelor eretice, când vrem să evangelizăm pe adepții cultelor eredice, trebuie să ținem seama că aceștia se bazează aproape întotdeauna pe forme, ceremonii, ritualuri, fapte, jerfire de sine pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și pentru a obține mântuirea. Ei trebuie să facă ceva. Martele Hova trebuie să vină să-ți uh, cuvântul ca să ajungă la mântuire. Și ăsta e punctul de plecare pentru fiecare dintre noi. În momentul în care ne cunoaștem Scripturile, trebuie să venim să le spunem nu, mântuirea nu-i nu-i prin fapte, nu lucrarea mea, nu pot să mă mântuiesc uh, singur, ci mântuirea este darul exclusiv și este Harul Domnului Iisus Hristos. Și pornind cu învățătura aceasta, putem să intrăm în, uh, în prima parte a unei discuții cu un astfel de, de om. Uh, întotdeauna adepții cultelor eretice, așa cum am definit și în emisiunea trecută, ei se văd victime sigure și întotdeauna se văd nedreptățiți. Ei au cunoscut adevărul și creștinii din bisericile tradiționaliste sunt cei care le vor răul. Și asta a fost învățătorul propagată Propagat încă de la început și continuă și astfel, deși realitatea le infirmă teoria aceasta. Și... Ei văd cumva, te văd cumva ca și dușmana lor. Nu, nu simt că trebuie să te convingă, ci iau cumva o atitudine asta de superioritate. Și atitudinea asta de superioritate, din păcate, o avem mulți dintre noi, și anume faptul că vedem cumva mântuirea exclusivă a fiecăruia dintre noi și nu mai avem posibilitatea, nu mai avem uh, discernământul de a spune că e lucrarea exclusivă da. a, a lui Dumnezeu și, și că, că n-am ce să mă mântuiesc. Cu, superiori, cu doi oameni superiori. Exact, să, să dispută în care nu ajungi la un, la un punct uh, comun. Uh, și un alt lucru pe care uh, cei de la cultele eretice îl aduc în discuție e faptul că vin și spun următorul lucru, următoarea idee. Știi, voi sunteți biserica creștină și totuși v-ați împărțit în atâtea culte. Sunteți divizați, nici măcar nu puteți fi uniți și Dumnezeu Iisus Hristos vine și cere unitate. Spune că lumea va cunoaște dacă sunteți uniți. Și un aspect pe care ei speculează, dar... <laughs> Uh, lucruri pe care, sau adevărul cu care putem să venim, într-adevăr diferențele noastre de opinie uh, asupra unor probleme uh, minore sunt, dar uh, unitatea Bisericii Creștine adevărul esențial îi uh, profundă și uh, cumva lipsa asta de unitate a Bisericii Creștine poate fi combătută prin faptul că uh, adevărul esențial sunt la fel în, în fiecare biserică creștină. Uh, iarăși un aspect pe care vreau să-l sesizez în seara asta și de care trebuie să ținem cont e că uh, vin adepții aceștia, îți spun anumite adevăruri și pot să caz în capcana în care să afirm și tu anumite lucruri. Care apoi, pe parcursul discuției, să fie, să fie, argumente, se, împotriva să fie argumente împotriva ta. De aceea trebuie să fim vigilenți, trebuie să fim foarte atenți la fiecare, nu, să, la fiecare să nu cădem uh, în... Uh, în capcana lor, că după aceea e foarte, foarte greu să mai ieșim. Dacă faci anumite afirmații și uh, accepti anumite lucruri, uh, poți fi dus din aproape în aproape în colț și nu mai poți, uh, nu mai poți ieși de acolo. Uh, trebuie să găsim, uh, ca să putem să ajungem la inima și la mintea unui astfel de oameni trebuie să găsim un teren, un teren comun. Și noi de cele mai multe ori găsim doar poziții divergente. divergente. Și în momentul în care intrăm în zona asta, e foarte greu să mai comunicăm și să mai ducem din dragostea creștină. Și ăsta e aspectul cel mai important pentru fiecare dintre noi, ca să arătăm că nu suntem dușmanilor, ci faptul că Dumnezeu ne-a mântuit bucuria asta a mântirii trebuie să ducem și în alți, în alți oameni. Răscumpărarea sufletului e un dar fără plată din partea lui Dumnezeu și trebuie râvnit în toată umilința și așa cum am zis, nu cu superioritate că asta e un punct un punct de la care la care nu ne mai putem da, a, pur și simplu mitoare. nu mai avem nicio șansă să cucerim omul ăla, nu să-l cucerim să-l convingem dacă ajungem să ne batem pe celeași. Și iarăși un aspect important pe care l-am văzut în viața mea și la a și și dumneavoastră cu siguranță, e că dacă știm că avem o astfel de vizită sau dacă vine o astfel de persoană spre noi, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să stăm înainte la Dumnezeu și să ne rugăm, ca Dumnezeu să ne dea putere, să nu facem niciodată, pentru că e o luptă spirituală foarte grea, foarte puternică, riști să pierzi lupta asta dacă nu stai în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Dacă știi că îți vin astfel de oameni în vizită sau ai astfel de întâlniri programate, e de preferat chiar să stai în post și în rugăciune ca Dumnezeu să-ți dea puterea, să-ți dea despre Chiar cu mai mult. Să fii sprijinit pentru că e mm. um, important, important lucrul ăsta. Uh, și un punct de plecare în momentul în care avem o astfel de vizită îi de a sta în rugăciune cu ei. Uh, Vorbesc de cei care sunt de orientare creștină, să spun așa. În momentul și ei au respect față de rugăciune, și un lucru pe care îl putem sesiza în momentul în care, de exemplu, te întâlnești cu un martor al lui Jehova și începi rugăciunea Dumnezeu, Jehova, i e captat atenția. Chiar pentru că Dumnezeu, e Dumnezeu Jehova și pentru noi. Pentru da, și un punct, da. e un punct de plecare. Da, spune că trebuie a... să găsim și mai ales acele puncte. Cu, care sunt comune, să ne aducă aproape. Și încep rugăciunea nu? de genul ăsta, închid și ei ochii și în decurs de 15-30 de secunde, o minut, cât durează rugăciunea, noi putem să, să facem eluțăm, o evanghelizare liniștită. <laughs> da, pentru că ei nu vor întrerupe oricât ar fi de rău, nu te vor întrerupe dintr-o rugăciune și în rugăciunea asta de deschidere poți să faci afirmații despre credința ta despre adevările Scripturii și în subconștient omului pot, pot să intre adevările astea care în timp pot să aducă eliberare și el, eliberare în viața lor. Altă un alt lucru, lucru important este să avem același vocabular, să definim termenii ca să știm ceea ce discutăm cu ei și să încercăm pe Scriptură să definim, să definim adevărurile importante ale Scripturii. Iarăși, un aspect, să nu lăsăm ca cei care vin să vină cu altă Scriptură decât cu traducerea nu traducerea noastră, ci cu traducerea corectă. Am întâlnit oameni care spuneau în felul următor. Am Scriptura, i-am lăsat și pe ei să vină cu Scriptura lor, am spus următorul lucru. Sunt acum pe internet traduceri din limba greacă și nu vreau esențe, nu vreau denaturările adevărului, ci în lucrurile în care nu suntem de acord pe Scripturi. Intrăm pe site-ul în care este traducerea din limba greacă, și Verifică. verificăm traducerea traducere, pentru da. că atunci da. dacă nu știi lucrul ăsta, te poate, îți poate uh, denatura adevărul prin prisma ceea ce spune din scriptura lui. Și atunci zis nu, nu-i vorba de scriptura mea, de scriptura ta, haide să vedem originalul. Merge da. pe original și vedem ce spune originalul. Și aici, iarăși, și un lucru în care îi poți com combătea. Ei nu sunt pregătiți pentru uh, lupta asta. Ei sunt învățați după cărților, după manualelor, uh, Iarăși, cum mă grăbesc, pentru că emisiunea aproape de, de sfârșit și mai sunt niște lucruri de spus, uh, un, lucru, un lucru important e să dezarmăm de la început, uh, să, uh, ne, să ne apropiem doar de scriptură, să nu lăsăm cu, să vină cu. Um, turnul de veghere sau cu alte manuale, cu alte cărți și să spunem, pentru că și ei recunosc autoritatea Scripturii să spunem, nu, vreau să ne referim, să intrăm pe punctul comun, punctul comun e Scriptura, cred și eu, cred și tu în Scriptura, hai să ne uităm în Scriptura, nu în manuale, nici eu nu vin cu cărți da. de doctrină, nici eu nu vin cu cărți de doctrină, haide să ne urmănim pe ce zice Scriptura. După ce e în Scriptura, discutăm și pe altele. Discutăm și pe, pe alte lucruri. Apoi uh, e, uh, și secretul acesta al perseverenței. Uh, și aici vreau să vă dau un exemplu. Dacă un orb te-a rănit uh, în disperarea lui de frică, s-a sperat de ceva și te-a rănit, uh, nu cred că un om logic și un om normal i-ar putea pică, pentru că îi vede... Îi vede handicapul, îl davantage. înțelege, dacă ar face lucrul ăsta un om care nu are niciun handicap, cu siguranță te poate te-ai răzbuna, poate ai în judecată, poate ai face un rău. În momentul în care îți face un orb, are circumstanțe atenuante. La fel și din punct de vedere teologic. Când știi că un astfel de om e orbit spiritual, trebuie să ai o, alt, o altă compasiune și compătimire pentru, pentru un astfel de om. Și E nevoie de perseverență, poate n-ai reușit de prima dată, dacă el vrea să mai vină la tine, mai acordă-i, pregătește-te, intră din nou în discuție, vezi care sunt punctele comune, arată dragostea lui Hristos, adresează-te într-un mod civilizat, încearcă să nu, să nu fii agresiv, să nu te enervezi, că în momentul în care te-ai enervat nu mai poți continua discuția într-o notă pozitivă, nu mai poți arăta iubirea lui Hristos și roagă-te Dumnezeu ca să-ți dea calm, să-ți dea inspirație, să-ți dea dragoste și atunci cu siguranță sunt niște puncte de, de plecare pentru fiecare dintre noi. Uh, majoritatea cazurilor uh, sunt clare, e greu de scos un astfel de om din orbire spirituală, dar sunt și multe cazuri în care oamenii au fost reabilitați, în care oamenii au fost câștigați pentru Hristos și din perspectiva asta, cred că se merită efortul pentru fiecare dintre noi. Și uh, lucrurile care vrem să rămânem în seara asta sunt cel puțin uh, următoarele. Să ne cunoaștem adevărul Scripturii, să stăm aproape de Dumnezeu, să petrecem timp în rugăciune, să credem în puterea Duhului Său Sfânt, să începem să facem evangelizare, nu neapărat doar pentru cei care fac parte din cultele religioase, ci să fie un stil de viață, să nu mai apară discrepanța asta între ceea ce spun și ceea ce fac. Și dacă am ocazia să-l mărturisesc pe Isus Hristos pentru cei care ni se par potriviți și cei care poate am avut chiar lupte din astea spirituale pe care le-am pierdut. Să avem curajul și să mergem înaintea Lui Dumnezeu, să cerem ajutorul din partea Lui și să intrăm din nou în astfel de discuții cu oamenii aceștia pentru că îi iubim, îi vrem pentru Hristos și aici se vede diferența între, între un om care l-are pe adevăratul Hristos și un om care are doar o imitație lui Hristos, doar o înțelegere într-o anumită măsură a Hristosului Scripturilor. Și E chemarea fiecăruia dintre noi de a ne ruga, de a vorbi cu ei, de a-i chema la, Christ, la adevăratul Hristos și uh, cred că Dumnezeu are putere și poate să facă minuni și astăzi. Chiar dacă nouă ni se pare imposibil sau greu de realizat lucrul ăsta, Dumnezeu care uh, a putut să facă transformarea în, viață, în viața, viața fiecăruia dintre noi o poate face și în viața unui om care se îndepărtat de adevărul Scripturii. Astăzi, la un moment dat, ascultam uh, versurile unei uh, melodii, mergea muzica în mașina și uh, zicea ceva de genul uh, Doamne Iisus, Tu nu mi-ai promis o viață fără dureri și fără probleme, dar mi-ai promis sprijinul Tău în toate acestea. Și aș vrea să fac o, o paralelă între asemenea versuri și un asemenea crez, și situația în care ne-am putea afla în momentul în care am sta în fața unui unui asemenea adept al unui cult eretic. Dacă nu suntem suficiente pregătiți, îndemnul Domnului Iisus Hristos este să ne apropiem de Scriptura, făcând această apropiere de Scriptură și cerându-i ajutorul lui ca să putem, așa cum a zis și Cosmin, să putem să iubim pe acești oameni, eu cred că este, deja ne situăm pe, pe drumul cel mai bun. Domnul Isus Hristos ne dă sprijin, ne dă ajutor. El este alături de noi ca să pună în, în noi, în mintea noastră, gânduri bune, în așa fel încât să putem face toată acea uh, argumentație în conformitate cu voia Lui, adică să putem prezenta adevărurile scripturale. Negreșit, Dumnezeu poate să facă miracolul acela de a-ți cuvinte potrivite la momentul potrivit, e adevărat. Dar pe de altă parte, eu cred că sarcina noastră de oameni credincioși lui Dumnezeu, de copii ai Lui, este să ne și pregătim. Nu cred că un, copil, un copil care face parte dintr-o anumită familie își poate uh, cinsti părintele dacă nici nu vine să stea de vorbă cu el. Rugăciunea este unul dintre factorii foarte, foarte importanți și nu cred că poți să te pregătești mai bine pentru asemenea confruntare, decât pe terenul, pe terenul rugăciunii, se i cer lui Dumnezeu, după care să începi să te pregătești în mod serios pentru, aceasta, pentru această confruntare. Și trebuie să îndrăznim, dacă suntem slabi, să-i cerem lui Dumnezeu putere. Poate chiar este timpul să ne trezim la realitate și să vedem lacunele pe care le avem. Poate că oamenii ăștia, chiar dacă încearcă, să ne prezinte ideologia lor ce uh, s-a îndepărtat de Scriptură, într-un fel ne fac nou în bine. Că ne apropie de studiul Scripturii, ne apropie de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie găsit în Dacă primul rând. Dacă vrem și noi să fim profunzi. Da. Ca, ca să-i ajutăm pe alții să se apropie de Dumnezeu, mai înainte trebuie să facem noi lucrul acesta. Așa că uh, Domnul Iisus nu ne-a ne spus o viață fără probleme și fără greutăți, dar ne-a promis că El va fi aproape. Dacă suntem puși în, în fața unor asemenea oameni care să ne prezinte Scriptura în modul în care au, în au înțeles-o ei, într-un mod poate denaturat, noi avem posibilitatea acum, pe de-o parte, să ne apropiem de Scriptură și de Dumnezeu ca să studiem și să fim într-o relație bună și pe de altă parte să-L putem prezenta pe Dumnezeu. Mai întâi, Trebuie să-L cunoaștem noi pe Dumnezeu. Da. Iată că emisiunea din seara aceasta este la final, însă mă bucur foarte mult că s-au scos în evidență niște lucruri concrete. Ce putem să facem concret ca să putem să ajutăm oamenii aflați într-o asemenea poziție? Dragii mei, se pare, cel puțin din discuția pe care am avut-o în seara aceasta împreună cu Neluțu și Cosmin, că dacă nu suntem uh, serios preocupați de creșterea noastră spirituală, serios preocupați de viața noastră de rugăciune, suntem foarte expuși uh, spre a ne duce uh, în rătăcire. Dacă însă ne apropiem de Dumnezeu, uh, a, a practicăm și învățăm și practicăm adevărul Scripturii, atunci nu ne va fi foarte greu să purtăm discuții cu astfel de oameni și să-i convingem. Nu neapărat pentru că știm noi ceva, ci pentru că avem acea putere a lui Dumnezeu în noi. Putere care, pe de o parte, nu ne lasă pe noi să stăm leneși și neroditori, pe de altă parte ne apropie de Dumnezeu și experiența cu Dumnezeu ne face... Experiența cu Dumnezeu generează cunoaștere de Dumnezeu, cunoaștere de, de, de, de, de, de, de, de Scriptură, a doctrinelor sănătoase și așa mai departe. Iată că cel mai bun mijloc de a, a salva astfel de oameni este a, să ne apropiem noi de Dumnezeu. Dacă ne apropiem noi de Dumnezeu, le putem fi și exemplu, cunoaștem și Scriptura, îl cunoaștem și pe Dumnezeu și ce lucru grozav este să te întâlnești cu un astfel de om și a, tu să-L cunoști atât de profund și atât de bine pe Dumnezeu încât să poți să îl explici pe Dumnezeu, pe Hristos, cel personal, pe care îl cunoști, cu care ai relație în fiecare zi, atunci, practic, el nu va putea să reziste în fața acestei argumentații, întrucât el îl cunoaște din punct de vedere teoretic, cum i-a fost prezentat de către alții. Iată că primul lucru care trebuie făcut, cel mai important, este să ne apropiem noi de Dumnezeu. Și vă doresc asta în încheierea emisiunii din seara aceasta. Faceți tot ce vă stă în putință să citiți Sfânta Scriptură, să stați în rugăciune, și în același timp să vă pregătiți pentru orice fel de bătălie va putea să vină în viața dumneavoastră. Nu suntem scutiți de bătălii, ba chiar Scriptura spune că vom avea multe de dus. Dar Dumnezeu este de partea noastră, Domnul Iisus Hristos promite să ne însuțească pe pământul acesta până ne vom întâlni în veșnicie. Duhul lui Dumnezeu este prezent în noi, pentru că a fost revărsat în noi și este pecetea lui Dumnezeu a acestei relații pe care avem cu El. Și avem toate argumentele și toate avantajele de partea noastră. Haideți să profităm de ele și să salvăm suflete. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să fiți lumină și sare acolo unde sunteți fiecare din voastre. La revedere!